Entzumen proba, lehenengo testua. Entzum gai abi aldiz entzungo duzu. Orain, minutu bat daukazu, erantzun beharrekoari erreparatzeko. Entzuntestua. Gizakiaren lelengo obsesioa beti izan dela gauzak neurtzea, ez? Egunak, mm -hmm. gauak, eta gero, ba, ba bueno, denboraren pasa hori, estazioen aldaketa, eta gauria adana kontrolatuta dago, ez? Urteak irudorita, irudorita bost e, egun ditu, hileak mm -hmm. ogeta mar, ogeta maika egun, eta dana oso, oso ondo antolatuta dukagu, baina hori ez da horrela izan beti, ez? Goio, jatorriz, Gauzak beste modu baten egiten zireen eta, eta eta antzinako zibilizazioetan batzutan e, modu guztiz desberdinetan, ez? Eta, esan go, oso, neretza bintzat, oso oso arrigarritan. Ezan bueno, dugu bezala, irure honda irure ogeita boste egun, baina da erenak egu bizustoak baita, labaita, hori beti izan da, oso ondo esan dezun bezala, gizona nahi izan do, natura nola bai lotu edo prestatu, eta gau, ez do, dator bat, beak egiten zitu neorketarekin, hor beti, arazotxo bat duk matematika horrazpian dagola, eta azken finen da, zenbaki osoak ez direlako amartar batzu bat zeren, eta horretarako bisustuak eta asmatu izan die. zehar egondien dien egute hor pixka bat pixka bat esan dezakegu obetzen jundirela, gauzak zehatzago neurtu zede horrela, eta neretzat hori da azietz, e, ikaragarrizko jakitxuria dagola hor Horrazpin, eta guk, esan dezun bezala, guk horain nola mugie, mugien daukegu ikustegu, eta jazta, berdin zegu, baina hori sortzeko ikaragarrezko lanak egin izan dira, eta bueno, Gregorio Aita Santoa bezala, eta Julio Cesar aurreko egutegi, Juliarra Zalata, lotuta gara izen horiekin, baino baita, beraiekin lan egin duten matematiko desente, dare hor, eta horrelako kalkulak egiteko, bueno, eta bere horretzi baita, egitearra geta ikaragarrezko neurketa astronomikoak egiten zituzten, Esan dugun betzela, eguna oso errezakuegoz, e, eta jargien nola aldatzen juten dira, eguna esortzegu, baino urtea zerratik urte bat. Nikadir ez hor, askotan eta oso ondo pasatzeetik haslekin, zatek unen, kago bisustu ba, ordu batzuk, ez dira koirure honda bost, egun justu, bai eta ordu batzuk gelditzen direla, eta bueno, gutxi gara era bakitxe ba, eta nola kalkulatu bisustu adzintzu dien, baina nahi asko o, oso uditzen eta jooso berezi dela ikasle galdetzen badzu, bueno, eta sei ordoiek nun gordetzen ni, eh? Edo zeinari gordetzen itsu beste egun hori egiteko. eta karo nola oso gutxitan jarri de gauzoietan pentsatzen, ikustetu du ikikaragarizko aurpegi jartzen ituztera zerba, bai, esate egiten da erlohun ordu aldaketa, hori da beste ga baterako, seii nun dare gordeta. Eta horretsa battik bai izan dake ikaslea ez dagolako Oituta pentsatxeak, eta nire txatu horrek da gabezia ondienetako bat. E, jakin minioi sortzea eta galdetxeak gauzak zergatideen horrela. Eta beste galdera oso politia horren inguruen izango da, eta bisusta laurtean behin balima da, zergatietxera bisustu eta ez lau sustu. <risa> bai? Eta horrelako gauzak, gare, egutegiaren historiaren azpian. Baina bueno, bisurtearen galderarekin jenuke askorik pentsatuko naupez, baina non geratzen dira eta. Gordeta zei orduoiek batematek galetzen badait hori niri, bai ingo nuke, mm, e, bai, enukaiak ingo erantzuten. Niko claro. eratzen dira zei orduoiek gordeta? Claro, e, Hiztoria azken fintzen da, urte bat, zer da? Urte bat izango da, eguzkiari buelta oso batemateko behar dan denbora. Un, zei orduoiek gertatzen gana da, orain argazki bat aterako bagen nun jarri eta garen, hemen dik irure hon bost eguneta, ez ginen leku berrin jeneongo, baizik eta zei ordu atzerago, orduan, zei orduiek horretxagatik, eta desfazio horren gatik, ez? Desfazio horren o sea, azkenean gure egit, e, egutegiaren egitura nolabait e, lotuta dago, Galileo Galilei den e, ikuspuntuarekin, ez, berak esan zuen, lurra ez zela munduko zentro unibertsoaren zentrua eguzkia baino, ez, gure unibertso mm -hmm. txikiaren zentro eh, bezela, ez, eta horren inguruan biraka gabitzela, ez. Orduan urtea da gutxi gorada biraka egit, biraka oso bat egiteko, buet claro. oso bat egiteko behar dugun denbora. Eta horretik atziatza, hori da, hori da. Eta horretik aurreko egutegiak gehien bat ilargari e, jarraitzen ziotela desfase oso Navarra zuten. Ta adibidez, ejiterrengaraiti baita artizarra aztertuz Bai? Eta hor lako, bat, e, bueno, esate da, e, aintzinako eraikuntza haundik, zela, e, eguzki erloju bezala. Jakiteko gara, eguzki nundik nora zebien, horren inguruan nora gutxi, e, eskozialdeen aurkitute izan daiteken egute gizarrena, e, amarmi ya orte e, omen ditu, eta bai, e, jarretze da, iargiaren aldiak eta jakiteko nundik atera behar zan, egun desberdinetan. Eta horren, beraile bazekiten, zerbait gaizki atetzen zela, zati, beraile jakin bat zuten, eta hori baita da beste gauzoso esan gura txoa, jakitxuria zeinien eskutan egon dan. Mm. nilo noiz etorri behar gora ugoldeek izateko, eta, claro, beraien zatorik garrantzi izugarri zeugen. Ok? Claro. Eta esan eh, bakarrik batzut egiten horrelako goza egiten, baino bat egiten eta neurtu zide izarran unzeren eta horrelako goza Eta kintza ja, hori bat... boterea azalako ezazoi eh, horretan, esango dugu, eh, egutei ezberdinak esaten gariltzalako, zibilizazio ezberdinak egiptiarrak aipatu ditugu mm. eh, grestiarrak eta bar eh, nekazaitzarekin lotuta bebai aziera horretan, esango dugu Bona, mar mila urtea osa balik edatu nahi zelako, hemen hemen zurrumurrua azalako, eh, egutei txinat zara, sarrena. Bueno, eta ez, mesopo tabean ere, badare bos mila urte dituzten egutegiak, baina azken finen da, bueno, Egipto nesan ditugu golde, baina beraik baita landatzeko eta jakiteko animaliek adibidez. Noiz ya sotzeko, bai. eta da, jakin bat zuten denboran ola nurtu. Baita ta. adan eta ebak ez zutegela egutegi digerabiltzen, ez da gitegia den. Baina horrela di, oliburizatek. Para Paradizuan ez da denporari, ez da es, denporari, pehar <laughs> seguru. Agenda dipez, aipa dipes. Gizakiaren lehengo obsesioa beti izan dela gauzak neurtzea, ez egunak, mm -hmm. gauak, eta gero, ba, ba, bueno, denboraren pasa hori, espazioen aldaketa, eta gauria dana kontrolatuta dago, ez urteak hiruro eta hiruro eta bost egun ditu, hilak mm hogetan -hmm. mar, hogetan maika egun, eta dana oso, oso ondo antolatuta dukagu, baina hori ez da horrela izan beti, ez goio, jatorriz, gauzak beste modu baten egiten ziren Horea, eta eta, eta antzinako zibilizazioetan batzutan e, modu guztiz desberdinetan, ez? Eta, esan go, oso, neretza bintzat oso oso harrigarritan. Bueno, esan dugu bezala, irure honda iruro egitea egun, baina da ere nagogegu, bisuztuak ortsedarela baita, hori beti izan da, oso ondo esan dezun bezala, gizona nahi izan do, natura nola baita lotu edo prestatu, eta gau, ez do, dator bat, beak egiten zitu neorketarekin, hor beti arazotxo bat duk matematika hor raspian dagoela, eta azken finen da, zenbaki osoak ez direlako amartar batzu bat zeren, eta horretarako bisustuak eta asmatu izan die, historian zehar egondien egutegi gidez hor pixka bat pixka bat, esan dezakegu, hobetzen joan direla, gauzak zehatzago neurtu zede horrela, eta neretzat hori da, aziziet, e, ikaragarrizko jakituria dagola. hor, Horrazpin, eta guk, esan dezun bezala, guk horain nola mugien mogie, daukegu ikustego, eta jazta berdin zego, baina hori sortzeko ikaragarrezko lanak egin izan dira, eta bueno, Gregorio Aita Santoa bezala, eta Julio Cesar horreko egutegi, Juliarra Zalata, lotuta gara izen hoiekin baino baita, beraiekin lan egin duten matematiko desente, dara hor, zati, bueno, eta horrelako kalkulak egiteko, eta bere horretzi baita, egitearra eh, geta ikaragarrezko neurketa astronomikoak egiten zituzten, Esan dugun betzela, eguna oso errezalgu eguz eguzkieta iargien nola aldatzen juten dira eguna sortzegu, baino urtea zerratik urte bat. Nik ari dezor askoetan eta oso ondo pasatzeetik kaslekin zategunen kago bisuztua die, ba, ordu batzuk, ez di lako hirure egun justu betzik eta ordu batzuk gelditzen direla eta bueno, gutxi gara erabak iki eta nola kalkulatu bisuztua zintzu dien, baina nahi asko o, oso udi eta jooso berezie dela ikasle galdetzen badio du, bueno, eta sei ordoiek nun gordetzenien, edo zeineek gordetzensu beste egun hori egiteko. eta karo nola oso gutxitan jarri de gauzoetan pentsatzen, ikustetu ikaragarizko aurpegi jartzen ituztera zer bai, bai, esaate da erlouna ordu aldaketa ez, ez, ez, hori da beste gauza baterako, sei ordoiek nundare gordeta. Eta horretsagatik pabai izan dake ikaslea ez dagoako hoiuta pentsatzea, eta nire txatu hori da gabezia undienetako bat. E, jakin minioi sortzea, eta galdetzea gauza, zergatik den horrela. Eta beste galdera oso politia horren inguruen izango da, eta bisusta laurtean behin bali ma da, zergatik zera bisustu eta ez lau sustu. <risa> bai? Eta horreako gauza, dare, egutegiaren, historiaren azpian. Bueno, bisurtearen galderarekin nuke askorik pentsatuko neupes, baina non geratzen dira gorde eta... Sei ordu hauek batematek galdetzen badeit hori niri, ba egingo nuke. Mm, eh, bai ja. Enuke jake dira sei ordu hauek ordetaz. Klaro, eh, historiazke finenda urte bat zer da? Urte bat izango da eguzkiari buelta oso bat emateko behardan denbora. Orun sei orduiek gertatzeana da aurten. Orain argazki bat aterako bakien nun jarrita garen hemendik 365 eguneta Ez ginien leku garritzen baizik eta zei ordu atzerago. Gordun, zei orduiek horretxe gati di. Desfase horren gatik. Desfase horren gatik. O sea, azkenean gure egit, e, egutegiaren egitura nolabait e, lotuta dago Galileo-Galileik den e, ikuspuntuarekin, ez? Berak esan zuen... Lurra ez zela munduko zentro unibertsoaren zentroa eguzkia baino, ez, gure unibertso uh -huh. txikiaren zentro bezela, ez, eta horren inguruan biraka gabitzala. ez. Orduan urtea da gutxi gorada biraka egit, biraka oso bat egiteko, buelta claro. oso bat egiteko behart dugun denbora. Eta horretik atzeatza, hori da, hori da. Eta horretik aurreko egutegiak gehien bat e, ilargari jarraitzen zotela desfase oso nabaria zuten. Ta adibidez, ejiterrengaraiti baita artizarra aztertuz Bai? Eta horrelako, bat, e, bueno, esate da, e, hainzinako eraikuntza haundik, zela, e, eguzki erloju bezala. Jakiteko gara, eguzki nundik nora bien horren inguruan horrein gutxi e, Eskozialdeen aurkitute izan daiteken egutegi gizarrena e, amarmia urte e, omen ditu, eta bai, e, jarritze doela da, ilargiaren aldiak eta jakiteko nundik atera behar egun desberdinetan. Eta horren, beraile bazekiten, zerbait, gaizkik atetzen zela, zati, beraile jakin behar zuten, eta hori baita da beste gauzoso esan gura jakituria zeinien eskutan egon dan, zati mm. Egipteoko jakitunek bazekiken nilo noiz e, etorri behar zangora uol de ki claro beraientzat hori garrantzi izu garriz okay. eta esan e, bakarrik batzut zegiten horrelako goza egiten baino, baina bazegiten eta nehurtu zi izarrangun zeren eta horrelako gaitzak ja, segiten... betintza hori boterea azalako, esasoi horretan esango dugu e, egutegi ezberdinak esaten gabeeltselako zibilizazio ezberdinak egiptiarrak aipatu ditugu mm. e, greztiarrak eta bar e, nekazaitzarekin lotuta bebai asiera horretan da esango dugu bueno 10000 urte aozabalik heredu naizelako hemen zurrumurru azalako e, gutegi txinaderra zara, sarrena. Eta, ez, mesopotamian ere, badare bos mila urte dituzten egutegiak, baina azken finen da, bueno, Egipto nesan ditugu golde, baina beraik baita landatzeko eta jakiteko animaliek adibidez. Noizetorri deazien, eta da, jakimar zuten denboran olan urtu. Baita, adan eta ebak zutegela egutegi digerabiltzen. Ez da egitegia den. Baina horrela di, oliburizak. Paradisoan ez da den prari, ez da den prari, pehar seguru. Agenda dipez, Amaitu da entzun gaiak. Idatzila ukietan aukeratu dituzun erantzunak.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 Kontu gulertzen laguntzeko gorka Juliori eskatu diegu etortzeko, talaiosko operatioan egiten du lan, ingeniari informatikoa da, gure teknotaldeko kidea. kaixo gorka, kaixo. zesan nahi duenek? Bueno, zaituko bea asieratik eta ondo azaltzen. Erabakia izan da, eta ez dago gaina, e, ez da izan, hau batez esaten dena, ez? Ez eta baida horrein dago eta justu-justuan aprobatutakoa da, baina... Le, utzi dituzte al, alboratu dituzte edo edo deusstatatu dituzte neutraltasuna defendatzen zuten neurriak estatu batuetan. Er da hori neutraltasuna zaen neutraltasuna da zuk zure hornitzailearekin edo kontrattzenzu zerbitzua bat, zan daiteke EU mega edo analakoa eta horrek bate dizu sarrera internetera. Bai? baina Interneten ja zaudela eta biadura hori kontutan hartuta ha muga hori bakarra da? berta duden edo zein zerbitzu edo datu motaren gatik edo edukiengatik ez dago bereizketarik edo ez du egon behar bereizketarik eta beraz honek horrekin aportzen du Hau da, hemendik aurrera aukera egon liteke datu batzuk e, azkarago jotea beste batzuk oztopatzea edo danaralakoa sare horren barnean eta horrek eraingo luke e, baitare eskaintzan Hau da, e, gerta daiteke hornitzaile batek esatea bidak zuk YouTube erabiline baezu, edo YouTube era azkarrean erabilineko ba zenu, hori ba nolabait azkartuko duen zerbitzua erosi beharko zenuke. Eh? E, igual zure konekxioari, gehi euro, e, ordaintuta urtean. Ulertzeko de, telebizta kabre daiteko gauzak gerta aitezke. Hina finean hori da, da nolabait, apurtzen da, da aukera irikitzen da, e, eduki batzuk obestu e, beste batzuk ukatu, eta ezberdintasunak sortzeko beste ezberdintasun bat zen ez da bakarra orain arte ba hornitzailean pagatzen pagatzeko almenaren arabera azkarago edo mantxoago baina beste ezberdintasun batzuk geitzeko edo mm -hmm. aukera irikitzen da. Zeno, haintxe bertan guk euki halko giniuk, da azkagun prezio, prezioak dira Europarekin alderatu zaibiz baitare horren itzai emaian, eh? oso garestiak dira. E, guk euki barko benitzuzke, e, irizten den tokietara, zen gero badaude, landa ere muak, nun marginatu daude, ogeita bada garremendean, nun hau eskubide bat izanbarko litzateken, Oibarko e, benituzke giga gigatako konexsioak mail prezio berean eta dazkagu hori gauza bada baina gainera orain negozio gehiago egin nahi dute honekin. Hori da e, atal garrantzioak kontkoeta bigarren atal garrantzioa hegoala hasieratik interneten horre emema zuen tratatasun eta azkatasun e, maila hori kontutan hartuta. ideia berriak negozio berriak innovazio berriak zailtzen dituela zen hasieratik imaginatu Youtube bat orain e, goera honetan jaioko balitz, ba hiru gazterok montatuako bideo zerbitzu bat e, egin ahal izateko ja ordaindu beharko lukete eh nolabait trafiko handi hori suposatuko lukeen modeloa eta beraz zaile Ez tingo lukete. Ez da kaso. Edo saiago alizateke. Me agusto denak oraintxe bertan e, karo Estatu hartatzen dena beti eragiten digu, eta beti txarrerako eragiten digu, normalean kopiak txarrak egiten ditugu gainera. Sortu ezaken presente horrekaria gatik. Ekartzen hasten bagera, olako legediak ona, ba, albizte txarra da edozen kasutan. Hora ez dago dena galduta, hori ere bada. Notizia atzokua da nola estatu batuetan...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 Le, utzi dituzte al, alboratu dituzte edo edo deusstatatu dituzte neutraltasuna defendatzen zuten neurriak estatu batuetan. Er da hori neutraltasuna zaen neutraltasuna dak zure hornitzailearekin edo kontrattzen du zerbitzu bat, iza daiteke eu mega edo analakoa, eta horrek bate dizu sarrera internetera. Bai? baina interneten ja zaudela etabiadura hori kontutan hartuta ha muga hori bakarra da. Bertan dauden edo zein zerbitzu, edo datu motaren gatik edo edukiengatik ez dago bereizketarik. Edo ez du egon behar bereizketarik. Eta beraz, honek horrekin aportzen du. Hau da, emendika horrera, aukera egon liteke, datu batzuk e, azkara hojutea, beste batzuk oztopatzea, edo danarakoa sare horren barnean. Eta horrek eraingo luke e, baitare eskaintzan. Hau da, e, Gerta daiteke nitzai batek esatea bida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 eta ezberdintasunak sortzeko beste ezberdintasun bat zen ez da bakarra orain arte ba hornitzailean pagatzeko almenaren arabera azkarago eta mantsoagozoaz baina beste ezberdintasun batzuk gehitzeko edo mm -hmm. aukera irekitzen da zen no, orain bertan guk euki alkoginuke eh? dazkagun prezio prezioak dira europarekin alderatu zaiz biz baitare hornitzailean mailan eh koneixo oso garestiak dira Ego ke uki barko e, iristen den tokietaraz, el mero badu de la nun marginatua daude, 21garren mendean nun hau eskubide bat izan barko litzateke. Ego ke uki barko genitzuzke giga, giga taco bai? Prezio berean. Eta zaskagu. Hori gauza bada, baina gainera orain negozio gehiago egin nahi dute honekin. Hori da e, atal garrantzua, kontuan estekota bigarren atal garrantzua igualda, hasieratik interneten hor ematen zuen neutratasun eta askatasun. Eh, hori kontutan hartuta, ideia berriak, negozio berriak, innovazio berriak zailtzen dituela zen hasieratik imaginatu YouTube bat orain. E, goera honetan jaioko baliz bat hiru gazterek montatuako bideo zerbitzu bat e, egin analizatzeko, ja ordaindu beharko lukete, eh, nolabait trafiko handi hori supusatuko luken e, modeloa. Eta beraz, zailtsen. Ez Edo saiago lizateke. Ma gusteu tonek denak, oraintxe bertan, e, karo Estatu batuetan gertatzen dena beti eragiten digu, eta beti txarrerako eragiten digu, normalean kopiak txarrak egiten ditugu gainera. Sortu ezaken presente da horrekaria, horrekaria gatik. Ekartzen azten bagera, olako legediak ona, ba, albizte txarra da edozen kasutan. Hora ez dago dena galduta, hori ere bada. Amaitu da entzun gaia. Idatzila ukietan aukeratu dituzun erantzunak.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 Entzuntestua. Elin larrinaga, egunon. Alanekarri maiteen. Biara monpiskabat, heli. Keba! <risa> Aurrera nahi duzunean. Senyorita maitek neurribako pazientzia eta kolore, tamainu eta itxura guztietako erastunak eukazan. Ondino etxean dago areko oparitutakoa. Donlonen zok zaplasteko itzelak banatzen ebasan. Don Jose lotan geratzen zan lengua espanyolako eskoletan, eta gu, isili-isilik egoten ginean, aez isartzeko. Inglesesko lehen berbak erakutzi euskuzan maistrari motxona, deitzen geuntzon, motza, baina hona zalako. Genove bagaz, bibliako zati bat kopiatu behar izan neban. Lucasen evangelioko amargarren kapituloko hogeita bosgarren bertzikulutik hogeita amazazpigarren era. Eta ez dakit ze barrabazkeriaren ordainetan etorriatan ipini eustan zigorra. Institutuko garaian natur zientzietako maizuak, santik, izte bidalininduan irakasleen gelara. Ezkua altxatu eta absorber berba biak bez idazten dela esan eutxolako, eta bai, absorber biak bez idazten dela komprobatu genduan. Itziarrek ze ondo saltzen eban matematika, irakasle zorrotza zan, eta ezeban inoiz grebarik egiten. Fizikan barriz aiene, denborasko galdu genduan, laranien, prezioari, edo beste dozein ganorabako keriari buruz berbetan, eta gero, selektibitatean, erreguka ibiliginan. Mesedez, fizika ez, fizika ez. Ola jarraitu daiket luze, bizitzan zehar ezagutu dodazan maizu maistren, edo irakasleen zerrenda osatzen. Dozenaka izan dira, batzuen izen eta urpegien trazarik ez jata inon geratzen. Beste askorena bai, akorduan daukadazo ondino, Daneetatik bakarra gogoratzen dut izena bizen biekaz. Biotzean leku berezia daukan Agustin Galnares Bueno. Filosofiaren bideetara aurreratu ninduan amasei urte nituenean. Pasioazan aren eskolen osagaia. Dioza muerto ezanez etorriakun egun batean eta uste dot arnazabari geratu nintzala. Aitearenka azteko puntuan. Pekatu hori garbitzeko aita gurea egin beharko ebasala pentsatuz. Nire lasaitasunerako, laster jakin neban, ezaldia ezala berea, nitxe filozofo alemanarena baino. Gaurkoari erdia baino gehiago jan deutzat, beraz bada mamiari heltzeko ordua. Irakasle lanaren garrantzia aldarrikatzera natortzue, baina ez edo irakaslerena. Ez matematika, euskera, kimika, literatura, musika, historia edo jago konarloko ezagutzak, urtero-urtero ikaslei loro baten antzera errepikatzen deutziesan irakasleena. Ez euren ordutegiak osta-osta betetzen dabezan irakasle alperrena. Soritzarrez holangoak ibili badabizelako maila guztietan. Eskoletara azibarriak diren umetxoakaz, zein unibertsitatean graduatzeko besperatan dagozan gazteakaz. Hemen beste irakasle klase bat, egon badagoena, gora ipatu gura dut. Azpaldi pista galdu neutzan, filosofia, irakaslearen antzera, erdigunean ikaslea eta horren beharrak jartzen dituena. Beste ezeren gainetik ikasleen zerbitzura dagoena. Egunotan egunkarietan irakurridot, ingenieritza fakultateko irakasle bat, orain arte erakutsi dauan erakusteari iztekotan dagoela. Zer dalata? Ba ez, ikasleen zerbitzura egoteagatik. Hau da, derrigorremon beharreko orduak betetzeaz gain, apartekoak eskaintzen dutzies, elektrotekniaren misterioak argitu ezinik dabizen ikasleei, nos eta barikua rastietan. Dozenak ikasle joakos eskoletara, bereak eta beste irakasle batzuenak. Hai amigo, hortxe eidago taldeki dedituen irakasleek parkatu ez pekatua. Eta ez bakarrik hori, penitentzia behez ikitu dabe, ez dagiala barikuetan azalpenikemon, eta ez dagiazala bereak ez diren ikasleak onartu gelan. Horpegi gogorra behar dagero holan jokatzeko, zinezte zina eta lotzagarria iruditzen jata. Esteak inbidiaren inbidiagaz ugertuta daukiezan gizakumen adibide ederra. Irakasle Irakazle honbaten areriorik txarrena, bere lankideak izan daiteke zala erakusten dauan adibide ederra. Homo homini lupus barriro be. Asunto honetan postu kontu bakarra dago, ikazleek agartu da benerantzuna. Irakaslaren aldeko oharra kaleratu dabe, bertan bere eskolen kalitatea, impplikazioa eta ikasleengan eragindako ilusioa eta interesa aipatzen da bez. Kalitatea, impplikazioa, iluzioa eta interesa. interesa. Hau da, nota ipini beharko balitzakio ororezko matrikula edo hamarretik hamaika izango leuke. Ez bakarrikora sinadurak batzeari behekin utzie ikasleek eta zorzierehun, erraz esaten dak gero zorzierehun sinaduratik gora batu da bez. Irakaslea Felipe Uriondo ruue deitzen da, Seguru nago urea asko barru izena eta bi bisenaakas gogoratuko dabela haren ikasle izandakoek. Eta orain elizein da irakasle honen egoera? Bueno, ni daki dala jarraitzen dau eskolak emoten, mm -hmm. eh rektoregotik ikerketa bat zabaldu dala e, sartu da, eh jakinda bai. eta besterik eztakigu, dakigu ez Bariku Arrastietako eskolak emoteari itzi dautzon. Bueno, ba jarraituko dugu Felipe Guriondo argoeren Arruer. bidea. Mm -hmm. Bide bat ez beste 800 bat ikasleak sinadura bilketari egin diote. Mm -hmm. Bari babesa emateko, eta hori. modua hori dela erakusteko. Merezi dago. Eli, larri asko. Bai, agur. Eli, larri naga, egunon. Ala, nekarri maitean. Biara monpixka bat, Eli. ke Ez. <laughs> Aurrera, nahi duzunean. Ai. Senyorita maitek neurribako pazientzia eta kolore, tamaño eta itxura guztietako erastunak eukazan. Ondino etxean dago areko oparitutakoa. Don Lorenzok zaplasteko itzelak banatzen ebasan. Don Jose lotan geratzen zan lengua espainolako eskoletan, eta gu isil-isilik egoten ginen AES isartzeko. Inglesezko lehen berbak erakutzi euskusan maistrari motxona, deitzen geuntzon, motza baina ona zalako. Genove bagaz, bibliako zati bat kopiatu behar izan neban. Lukasen evangelioko amargarren kapituluko hogeita bosgarren bertzikulutik hogeita amazazpigarren era. Eta ez dakit ze barrabazkeriaren ordainetan etorriatan jatan ipini ustan, zigorra.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 Nire lasaitasunerako, laster jakin neban, ezaldia ezala berea, nitxe filozofo alemanarena baino. Gaurkoari ardia baino gehiago jan deutzat, beraz bada mamiari heltzeko ordua. Irakasle lanaren garrantzia aldarrikatzera natortzue, baina ez edozein zein irakaslerena. Ez matematika, euskera, kimika, literatura, musika, historia edo jago konarloko ezagutzak, urtero-urtero ikaslei loro baten antzera errepikatzen deutzi irakasleena. Ez euren ordutegiak osta-osta betetzen dabezan irakasle alperrena. Soritzarrez holangoak ibili badabizelako maila guztietan. Eskoletara hasibarriak diren umetxoakaz, zein unibertsitatean graduatzeko besperatan dago gazteakaz. Hemen beste irakasle klase bat, egon badagoena, gora ipatu gura dot. Aspaldi pista galdun eutzen, filassofia, irakaslearen antzera, erdigunean ikaslea eta horren beharrak jartzen dituena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 Dozenak ikasle joakos eskoletara, bereak eta beste irakasle batzuenak. Hai amigo, hortxe dago taldeki dituen irakasleek parkatu ez pekatua. Eta ez bakarrik hori, penitentzia behez ikitu dabe, ez da giala barikuetan azalpenik emon, eta ez da giazala bereak ez diren ikasleak onartu gelan. Horpegi gogorra behar gero holan jokatzeko, zinez eta lotzagarria iruditzen jata. Esteak inbidiaren inbidiagaz ugertuta daukiezan gizakumen adibide ederra. Irakasle onbaten areriorik txarrena, bere lankideak izan daiteke zala erakusten dauan adibide ederra, homo homini lupus barriro be. Asunto honetan postunauan kontu bakarra dago, ikasleek agartu da erantzuna, Irakkasleaen aldeko oharra kaleratu dabe, bertan bere eskolen kalitatea, impplikazioa eta ikasleengan eragindako ilusioa eta interesa aipatzen da bez. Kalitatea, impplikazioa, ilusioa eta interesa. hau da, nota ipini beharko balitzakio ororezko matrikula edo hamarretik hamaika izango leuke. Ez bakarrikoarra sinadurak batzeari behekin deuutzie ikasleek eta zorzierehun, erraz esaten da gero zorzierehun sinaduratik gora batu da bez. Irakaslea Felipe Uriondo Arrue deitzen da. Seguru nago urtea asko barru izena eta bi abizenakaz gogoratuko dabela haren ikasleishandakoek. Eta orain Elisein da irakasle honen egoera. Bueno, ni daki dala jarraitzen dau eskolak emoten. Mm. E, Rektoregotik ikerketa bat zabaldu dala e, sartu da, e, jakinda. Bai. Eta besterik eztakigu, eztakit bariku arrastietako eskolak emoteari txideutzen. Bueno, jarraituko dugu Felipe Uriondo Arrueren Arruen. bidea. Mm -hmm. Bide bat ez beste zortzireun bat ikasleek sinadura bilketari ekin diote. Mm -hmm. Bari babesa... Emateko, eta hori modua hori dela erakusteko. Merezi dau. Heli larri asko. Bai, agur. Amaitu da entzun gai. Iratzi laukietan aukeratu dituzun erantzunak.